Say you're happy and you're doing fine Well, go ahead, baby, I got plenty of time Be good, say away, but I know pretty soon you'll be walking this way can say Satan Never lie. say Satan Never Lies Baby That I've been there well Something in the air feels a little unkind Don't worry darling it'll slip you or mine How do you think you'd never be mine Well that's okay baby I don't mind I shy smile sweet that's a fact Go away I don't mind the air you come all the rest of for a day well one oh, more step and it'll be too late blue blue ribbon in your hair like you're so sure I'll be standing here I guess say never lie I guess say Never lie I can save us Never lie Bona nit, tornem ací aquí amb vosaltres després d'uns dies de, de vacances anava a dir de treva, potser perquè tinc el cap palestina i tots plegats el que tenim al cap és a veure quan, quan, quan s'aturarà la matança de casa eh, avui està aquí en francès com sempre aquesta vegada a temps Bona nit, Francesc. Hola què tal. En Jamal Hola, bona nit Hola, bona nit Eh, doncs bé, Començarem explicant una mica que ahir es va fer una concentració a la plaça Fra Bernadi de Manlleu. Eh, a la premsa diu que hi, havia, que hi havia unes 500 persones, jo crec que n'hi havia més de 500. I aquesta concentració per a mi va ser molt emotiva i, i molt impactant perquè a part de les pancartes que reclamaven la llibertat i la vida pel poble palestí i altres eslògans, l'eslògan que per a mi era més contundent, més explícit i més fort eren les fotografies de les criatures mortes com a pancarta. Eh, hi havia criatures, hi havia dones, hi havia homes, però el que no hi havia tant era catalans de socarrel per entendre'ns, sinó que la majoria era, jo no sé si he de dir majoria àrab, majoria masic, majoria musulmana, qualsevol cas tots som catalans d'aquí, però jo penso que hi havia d'haver hagut més gent. Hi havia d'haver hagut, per exemple, l'alcalde, el senyor Pere Prat, hi havia d'haver hagut les autoritats, i aquella gent que estaven a les escales mirant-se com si fos un, un espectacle folclòric, crec que tenien molt mal entès què s'estava fent allà, perquè encara que les maneres d'expressar-se puguin ser més o menys diferents, allà es va parlar en català, es va parlar en anglès es va parlar en namazic tothom hi era benvingut i tothom ho podia entendre eh, tu com ho valores Jamal, tu que va ser-hi i suposo que també ho bueno, vas organitzar en, ge sí, bueno, en general podem dir que sí està... esperem millor eh? però això que vam veure Vic i Manieu la veritat pot ser això l'única cosa que la mafet reaccionar en mica és això vol dir la, la, la, la, la gent els mitjans de comunicació té, té un molt dir molt efecte a la, a la gent I la la majoria aquí més ara gràcies a Déu, tenim una una aquestes de, de, de parabòliques que els llegir per exemple doncs imatges directes i tot això Vivim, teniu, teniu, vivim. teniu informació que potser, informació que que potser sí. nosaltres no tenim ser, sí no, val, aquí... val a dir que per internet si busques eh, doncs sí que trobes <coughs> imatges molt impactants el que passa que són justament aquestes imatges les que no, les, les que no ensenyen eh? Això vol dir que <coughs> A veure, acaba d'arribar al Pere Sanjurjo que també estarem nosaltres en aquest programa monogràfic Hola, bona nit Pere Hola, bona nit estàvem parlant de la concentració d'ahir a Manlleu i en fèiem una mica la, la valoració. Sí, la valoració és aquesta. Vol dir, si jo, és que jo, és, és curiós, bueno, curiós, és que em fa molt mal veure un gest de comunicació aquí. És estan parlant d'una... d'un animal va morir a la luna, no sé què, no en sé. Com si fos una cosa irreal, no? Sí, és com una cosa, dir sí, ja està. Però jo, clar, jo no, que no mireu perquè era 24 hores mm -hmm. pasant directament tot van va endur la, la veritat que passa és molt truquen dir és una de situacions que jo personalment no sé eh, molts molts de, de, de perquè ja quan fan programes doncs, hi ha alguns polítics, alguns analistes que no van veure mai una situació així a la història sembla, així amb, amb armes eh, prohibit totalment fosfor, ara mateix ara sí. vinc al, al programa eh, tiraven bueno, lançaven, lançaven bombes d'aquest fosfor blanc que, que fa que, un llum fa un llum dalt vol dir que causa cremades es, es crema, quan, quan no? enganxa un nen doncs, no a la carn, però es fica tot fins i tot el metge explicava que eh, hemorragis, mol hemorragis interior i no, no, no s'ha de no que normal és una cosa que no sé si els nazis tenien aquesta tàctica tècnica, però un poble que diu que, que ha, ha but vol dir que ha passat malament amb els nazis i tot això, però què està fent ara si d'entendre és, eh, és pitjor que dels nazis que jo per mi és pitjor, però la majoria són nens això és història, és mentatge que Hamas, això són tot mentides, això no és la veritat. A més més, no és una guerra. Quan sentim -se aquí, és que em fa gràcia a la Generalitat de Comunicacions, eh, la primera m'ensenyen i diuen missils de Hamas han enviat missils i ensenyaven que, sí, que missils, però, i l'altra banda, doncs, ensenyaven que una, una ambulància portava un ferit, és com res. Però en qualsevol cas els números, els números són molt contundents, perquè ara s'està parlant, corregeix-me si ho dic malament. és un, un, un lloc que és molt poblat del món, vol dir, Tires una pedra pots caure dos, pedres, dos, dos cases, no? Són sis... Eh... Tot està junt. I, i, I és curiós, perquè la majoria del nord de Gaza són refugiats. Què vol dir refugiat. Seva terra està a Palacina 48, que està ocupada a l'Istat i la li van expulsar i encara les siguin allà fi per, per, per exposar-lo al mar a, o matar-lo. A, a més a més això. Eh. I, I més a més, la, Europa, la comunitat europea, els Estats Units, si diu que Israel és un país democràtic, que jo no sé que estan parlant. Si, si, si, una si. conta d'història? O... Si això és democràtic, ja podem si, si arrencar dir, a córrer. No? Vol dir que els nazis, Hitler és la persona més democràtica del món. Si, si és, que és democràtic. Si veig jo, doncs no ho no entenc. Les xifres que jo he vist, eh, tu que tens la informació més de primera mà... Ara mateix, ara, corretes... ara mateix, és a dir, diu que eh, de morts hi ha no cent... potser no o 50 però segur que hi ha més, perquè I... hi ha les zones que han ficat expulsar la gent de les cases i es moren allà i, i les cases a sobre no arriben ni, ni, ni ambulàncies... Hi ha molts ambulàncies morts, periodistes, metges, fins i tot hi havia un espanyol d'aquests drets humans... <coughs> De, de Drets Humans una ambulància buscava jo això es diran en directe un cridava, cridava, un cridava a, a l'ambulància que aniria a buscar un, un, un que està ferit i l'ambulància hi havia un espanyol i un de Canadà canadè, i diu acompanyar-lo a l'ambulància quan arribaven res faltava 10 metres per agafar aquest ferit i comencen a disparar sobre aquesta gent i va que aquest espanyol parlava en anglès i tot i diu, és que això, això s'ha això de posar allà els drets humàtics d'Europa, perquè el que estan fent això és, és crime de guerra, aquesta gent. I van ferir la, de, de l'ambulància. I disparant sobre l'ambulància. I més sí, més, sí. el pitjor de l'ONU, de, de Norwa, una casa de, de l'ONU, eh, doncs, deia que que, la, la, que canalla dones tot en una casa. Sí, Norwa, ho vaig sentir. I van... I atacar amb un míssil sabien allà o sigui, i li van avisar primer els van dir que anessin tots a d'una casa més com si fos per pujar-se sortia parlant que li diu, més me van avisar a avions que cuidado porque allá son canalla dones i van disparar tot. Bueno, o sigui, els que... van concentrar i després van i disparar sí, sí. això és paral·lel això és home això és, és el que feien nazis <laughs> eh, quan, quan els nazis portaven sí, la gent a la cambra de gas sí, és, és el mateix és el mateix és que no... Es que dir, és, tu parlaves és ara és de la, la cadena de televisió al d'Algecira l'altre dia jo anava buscant per internet i vaig topar amb una cadena que es diu Al-Aqsa Al-Aqsa de Gaza, és de Hamas per això, i aquesta, sí. aquesta has tingut ocasió de connectar-la o? Jo, no, si, jo tinc, jo veig Al-Aqsa la, és... la veus sí, també? Sí, aquesta, aquesta, el problema de Al-Aqsa li, li van disparar <coughs> sobre el canal però estan fent un altre lloc és una mica més senzill perquè poc llum i tot això però estan fent, sobretot són cançons de revolucionària i, i anima els pobles de i això, però no diuen poca cosa però les notícies són els, els morts el Jazeera la coneix alguna gent però a l'AXA no la coneix quasi ningú no, a l'AXA llavors... és que està el satel·lit Nile 7 Nile, Nile 7 egipci, no està a Woodward d'Europa no, la majoria són, si tens l'altre satèl·lit no Outboard i tot eso no lluís. Mhm. Però aquí no... no es pot veure, no. No més veure. Probla't internet, no ho sé. El que que surte no. internet, sí. Uh, ah. sí, sí. internet sí. Sí, sí. Però no sé si per uh -huh. veure directament. Mhm. Uh -huh. Però tot val és, és eh, baladi. Perdona'm, Jamal, val a dir que aquestes fotografies, algunes d'aquestes fotografies que no, no es veuen habitualment a la premsa d'aquí, sí. les podeu veure al còctel contra el informatiu, la nostra pàgina hi ha un enllaç, una pàgina on hi ha fotografies que jo no sé si podreu veure d'una sola tirada, a mi em resulta difícil veure una fotografia darrere l'altra de, de la barbària, però jo penso que és important és important que, que es vegi. <coughs> Que es vegi, que es vegi què passa, què està passant. Perquè això està passant ara mateix, ara mateix. quan esteu escoltant, quan esteu sopant a casa, doncs eh, hem de saber-ho. nosaltres vivim una vida còmoda i a vegades això que dius no? que ens sembla que les coses són irreals que passen lluny. Ja, com acu dit paleeststins feiem co ditix de que, dit així, que eh, un nen petit demana a la seva mare i diu i diu: "Som terroristes. I, i un altre nen hi diu: i aquestes bombes són democràtiques. Mhm. Mm La bueno, mm -hmm. reacció és molt, molt forta, eh? mm -hmm. ja, armes, aquestes armes s'ha de, de, de condemnar ja contra aquests això són són són Armes fosfòriques és prohibit totalment per matar, a, a, a tirar sobre persones. Són tòxiques, eh, cremades, més més els metges dius que això ni ni ni uh, de, de... de el, el, el micro. Vol dir ni, ni està... i més més ara mateix la Jagira deien el títol de que la comunitat Europea no, va, no volia enviar no vol enviar una comissió de drets Human per mirar què està passant vol dir Ésmplice dirlenment doncs, és és el, el, és és és no... el silenci és còmplice El silenci està clar més més vol dir una raó és uh -huh. cosa, no? uh -huh. A més, us dic una cosa, estem pendents d'una trucada que no sé en quin moment la farem però parlarem amb un senyor de Sevilla que es diu Francisco Cano i que ens parlarà de la concentració que es va fer per Palestina ahir i d'altres quan et vagi bé, Eloi Anirem fent i com que parlarem del mateix tema en el moment que hi hagi la trucada doncs que sapigueu que també parlarem de les concentracions a Sevilla i a dos germanes pel, pel mateix tema per Palestina Digues, mi digues, va sorprendre Uh, m'està sorprenent, el tracte dels mitjans de comunicació que he comentat uh, i sobretot de TV3 per exemple, ahir uh, les notícies van, van iniciar tots els informatius de totes les cadenes la primera notícia era de Palestina TV3 va ser la tercera notícia, és a dir, diferent que les altres i amb un llenguatge uh, molt més uh, ambigu uh, sempre amb això que diem, no? que, parlant de guerra Dir, sí, sí, parlant ja. de guerra quan no, és un genocidi Pensem, no? Vull dir, que és una, una guerra no? Hi ha un, un, un estat com el d'Israel amb un armament militar impressionant és una, una potència militar eh, on, on es rep eh, suport dels Estats Units amb armes d'última tecnologia d'aquestes eh, macabres i cruels i estan bombardejant indiscriminadament contra uh, una gent que des, dispara els coets casolants aquests que, que, que són la, els que agafa com a excusa per encara bombardejar més i sempre el govern d'Israel encara dient que vinguin el, els periodistes a, a, a filmar el, el, els coets que ens estiren en, a nosaltres uh, clar, és aquesta doncs, uh, TV3 m'ha semblat que era, eh, destacava força eh, aquesta ambivalència més que les altres cadenes, que Home, sempre hi havia un punt d'indignació. A TV3, per exemple, el programa d'en que hi de per si, és un programa nefast, eh, hi, ha la, hi ha la Pilar raola que aquests dies, justament aquests dies que estan matant criatures, que estan matant a tothom, ha fet un article, i no és el primer que fa, a la Vanguardia, a favor d'Israel. A favor és a dir que, imagina't, aquesta és la mena de gent que tenim a TV3, és una vergonya Actualment, jo penso que no tothom pot defensar el que és jueu o que, o que se sent eh, se, se sent eh, israeliar, però la mateixa fins i tot hi ha una certa part de la població d'Israel, petita, que no hi està d'acord, són gent que, que, que se n'adonen que, que els drets humans Uh, no es poden trepitjar d'aquesta manera però ara ja no es tracta de, de dir si estàs amb un bàndol o un altre des d'Europa, a mi em sembla que, que qualsevol persona uh, que veu això per... Uh, tu et poden caure molt malament els palestins però, però quan veus un genocid d'aquestuts és que no, no, no, té, no té sentit de uh, cap justificació, no té cap justificació I això, això vull dir precisament això sobre això de... de... De, és que l'excusa de coets, tot això jamás eh, ha fet sis mesos de tregua i sis mesos de tregua és la mateixa, eh, 20 persones cada vegada Vol dir a Cisjordània no hi ha coets és mentida, perquè són del Fatah i no hi ha res ja, no? i cada dia, si hi ha mur per passar d'un carrer a carrer necessites quatre d'aquests puetsencs, no sé com es diu aquest control de, de, de militares i, i cada dia morts Poden dir quatre res. Vol dir, s'ha d'estudiar, potser que la gent encara na, la mentalitat aquesta, la matèria de de de, de sionista. Si nazisme, vol dir, nazi fa, i fa i fascisme és el mateix. Vol dir, uh -huh. que volen volen liquidar el poble polaci, és això que volen. Pro que això són sumiar, que fa 60 anys que estan dient, mmm eh, la gent al mar i liquidem i liquidar, però no arribaran mai perquè mentre què estan fent, què estan creient? Que diu un de, de Hamas, sortia al Canal Jezele, diu, Gràcies a Israel i diu que abans hi havia resistència a Hamas i ha alguns grups l'altre, però ara cada casa hi ha una resistència. Clar, perquè cada casa han perdut... Ara cada, han perdut no, no, no, cada casa ha alza, però, però cada casa, el món árabe islàmic és molt lliure, el món que vol sí, veure. Sí, però sí. què estan fent? Vol dir, no, no, però la mantenida segueix vege, això però les comunes sionistes la seva mentalitat no s'ha equivocat és expressament és liquidar ja diuen són, són el poble ilegit, no sé ilegit perquè barreja una cosa de, de, de religió però els sionistes han, han aprofitat el nom de, de, de, de, de, de, de la santa i tot això a liquidar l'altre poble és que jo no entenc un jueu de Rússia que té a rebeure a Palestina expulsar un palestí de seva terra i portar un jueu però que, que, que, això, això és el complex de, és la veritat, la complexa de, de, del judaisme. tenen una relació entre la religió i la terra no per exemple, en dit això no existeix perquè per exemple si suposem un musulm català seva terra és Catalunya, no és la Meca ni a RBC o dius ells no, judaïsme un jueu de, de, de, de, de Sudan i de Rússia expulsar un palestit de seva terra i posar l'altre el nom de... Però què té a rebre això? No, no, ni, ni lògica, ni... Però tot el món, com els eh, Estats Units, té interessos per ficar aquest poble, aquest eh, governa allà, perquè ja la regió... Segur que està, si, si a un altre lloc hi ha, ha petroli i una altra cosa, posaran eh, el nom Israel i serà també un altre país. Vull dir, això és... Bé, bueno, ja ho van fer Kuwait. no? Sí, ja vol dir... dir S'inventen països, esborren països. Per mi, per dir, un estat de 45, de 54 dels Estats Units. Poren interessos per fer-li la, la, la guerra bruta. Dir. Sí, i tot... tot a tot això que està fent Israel està clar que ha de tenir molt de suport des d'Europa i d'Estats Units per, per continuar fent-ho però qualsevol altre país que fes el que està fent Israel en aquests moments se li tiraria la comunitat internacional és que, imagina't, imagina't una població d'un milió i mig de persones, imagina't Barcelona embargat, embargat fa un any i mitja si aigua, la gent no té l'aigua ni, ni, ni medicina imagina't que això passés a Barcelona fins ara hi ha quasi 300 morts morts de l'embargament que la gent no té medicina de càncer, de, de cor o diàlisi de, de, de I, a, i a més a més ara sí, en 17, 17 dies no? portem d'ofensiva mm. doncs en 17 sí. dies 900 morts, 4.000 ferits amb una població d'un milió i mig de persones És que els números són terribles morts jueus, 14 el problema no guanyen res no guanyen eh. es que si, ah, fins i tot líquid en totes no, no guanyen el pas, contrari està equivocat, perquè no, no han pres la història. de 48. El primer, primer estat d'Israel va ficar amb un grup terrorista a Ghana. Va liderar els palestins de principi de 48 i no hi havia ni Hamas ni ni Ras. És dir que Hamas, és mentida dir no I van dir que de tot, expulsar la gent que estan ara, que estan eh, refugiat a a casa i tot això i molts, hi ha quasi dos milions eh, a Síria, Líbano i, i Jordània seva va aterre, és de 48, li van liquidar tot aquest grup i ara diu que són democràtics. És un grup que ha posat tres grups, però el gros de, de, de... com es diu, d'aquest... terrorista del... Beguen i... Menachem Beguen. Menachem Beguen i l'altre Herzeg, que la seva idea d'ocupar la Palestina i expulsar, no sé viure. És es que no hi ha problema entre els jueus i àrabs o musulmans, perquè a Palestina hi cristians, musulmans i jueus. Els jueus de Palestina, qui veuen a Palestina, ningú li explica això. Però quan expulses al país i portes un el nom de, de jueu de Rússia, és pues que jo, és es que no, no m'equadra, és es que no té res a que no... <sí> és que eh, dius ja qualsevol persona diu que això no, no Com si algú vingués a Catalunya i ens digués no, "vosaltres fora, ara venim nosaltres". En, en nom d'una En nom d'una suposadament... hem anat a buscar és com, a, aquí... això, és com un, no, sé, romà, un diu, no que jo, vosaltres no". Vosaltres que Abans hi havia romans aquí, els doncs ara tots fora. Ah. Mm. És que es que no existeix ni ni no sembla ni altra religió que vol dir el, el, el, el juridisme el, el nacionalisme tens que enfocar el micro si no no se sent sí. endavant, endavant, segueix et vull, et vull preguntar si tu mirant al jacira i tot el que consultes per estar al corrent si t'has fixat amb la utilització de la paraula massacre, perquè avui jo he sentit una estona a Catalunya Ràdio i havia un jo diria que era un lingüista que diu que s'ha dedicat en el Google a posar la paraula massacre i la paraula Gaza i diu que surten milers i milers de cites i això li serveix per arribar a la conclusió de que la, la paraula més utilitzada aquests dies en els mitjans de comunicació mundials per parlar del que està passant a Gaza és la paraula massacre massacre ve del, del francès però està a molts idiomes a l'anglès està també al castellà està, al català està i diuen que literalment significa l'acció que consisteix en atacar i matar tota una sèrie de gent que no es pot defensar, una massacre és això massacre? és que... una altra paraula massacre, genocidi, líquid mm. és, que una cosa que... és que veus si això la gent però és curiós el poble, el poble de Gaza gent, gent no, no el fa por d'això més la gent que està a, a Egipte Eh, volen entrar tot això i diuen que no, no volen anar a la nostra terra. Vol dir no, no mm. que, que, que, si els ataquen en nom de... Clar, si, si mirem la Hamas i tot això, són resistències. S han, s han la, si no, les liquidaran tot. I per mm. això al poble li van a votar. Per això la gent ara, fins ara ningú surt. i he vist les Gisires, surt que unes famílies que tot senceres. Sí, senceres. Mm -hmm. I més més, el pitjor, mm -hmm. maten dones, maten dones que <coughs> maten eh, dones així i el canalla petits, 3 anys, 4, amb seva mare ploraven pensava que era ferida o alguna cosa dies, tres dies ploraven ella. els joves no deixen entrar ni, ni en volia s'aginar això, això és que no, no sé si els governs mm. d'Europa i els de drets humans fins i tot allà alguns eh, de Palestina i manifestacions d'Egida, diuen diu, que és el primer, primer món i drets humans o perquè són palestins si, si un altre potser es posarà en com són palestins o àrabs, doncs no passa res. Però... I això crea una ràbia, ràbia pots aprofitaran grups terroristes, un altre o, o radicals pot fer eh? i això, això, això, això que, esperem que no arribi però és que no és el que em diu la de, de, de, de, la, de la pau mundial i, i fa, és que és curiós perquè abans d'aquest genocidi a New York em sembla que van fer aquesta interreligiós o no sé què han fet a ja, tot el món i la pau, no sé, què, no sé què no sé per què es reuneixen per, per, sembla, per estudiar com maten líquid amb altres, no sé què sembla, ni... ni és uh -huh. es que abans no hi ha bass nove paraules, eh? si, si veus les imatges. Tanta, tanta, tanta crueltat no té, no té justificació i jo eh, m'imagino que, bueno, en un estat tan militaritzat, una societat tan militaritzada com l'Estat d'Israel, la gent té tot, les, les metralletes a casa, es que tots estan amb la, Colón, colons, els colons van a pregar amb la metralleta, van a està tot molt junt, no? la religió amb, amb les armes i, i la mort i a més a més amb un, amb una, amb un gran sentiment d'odi de, de revenja i per, per lo que sigui i eh, jo crec que amb un gran, gran racisme i ganes d'exterminar el poble palestí perquè els hi fan osa, els hi fan osa per ells acabar d'assentar el, el seu estat sense, sense que hi hagi més gent que ells eh, i llavors han estat constantment doncs, eh, anant per aquí, no? intentant cada cop aniquilar sí, sí. més, humiliar el poble i matar, i ara el mur... I són tota una sèrie de de, de seqüències que ja porten clar, molts anys i, i això és el més, el més greu no? dels 900 molts que portem ara i, i que es faci ara que, que hi ha la, els, els mitjans les, les guerres són cada cop més mediàtiques i que estan, no poden entrar a les televisions, no poden eh, enfocar el, el, quasi amb moltes dificultats tota la, la massacre, perquè si, ve, si arribés el que realment està passant si veguéssim les imatges eh, jo crec que seria insuportable no se per a Europa el Jerezira ell mateix deia va morir tres palestins ahir, em sembla tres palestins, un de fotògraf i fa de càmera, vol dir, i l'altre és d'un diari, un de ràdio doncs, tres morts eh, i un altre de tele vol dir, eh, no van fer arribar la gent de que, que enseny que la veritat enseny la veritat que, que està passant dintre que ficen perquè va arribar una dona i explicava què va passar allà que entraven eh, i diu entraven, són sants també una foto, un amic que no sé com l'han filmat, eh, entraven aquests militars i i veien nens canaiya i joves, bons bueno, joves de, de potser de 16 o 6 sentats ja a la casa. Perquè un explicava que va, va, va salvar i, diu, I aquest jove li diu, no, no, vosaltres, tranquils, no sortiu d'aquí, eh? Surt fora, i avisen l'avió, i desparen. I aquest deia, però, diu, em sembla que tinc cosins, no sé què, diu, quasi tots morts. I va salvar, i va arribar, perquè va i diu, va escapar, perquè la casa és gran, va escapar, i va trobar un, un grup de, de militar però com pot ser de... Eh, jamás ataca amb, amb, amb aquest missil contra ells o així i diu van, no van fixar en mi i vaig... Vas no a va poder escapar. Vas a escapar. I va explicar aquest. Ahir mateix li va explicar a la nit. És una cosa que... Bueno, és, és que hi ha coses que no... No hi ha explicacions, eh? És que, no, és que el problema és això, que a migdia no, no, no, no, no, no deixen entrar No deixen, mira, ensenyar la, la veritat. És una Però de tota no. manera, encara que no... Però no, no, no és que no... Dius que ha estat sionista, terrorista, nazi, però, però la comunitat europea que diu drets humans, la libertà, mitjans de comunicació, segle XXI, la globalització, què que estàs dient? Està és una mentida, això. és uh -huh. per, per, per liquidar l'altra gent, en nom de democràcia, en nom de... S'ensenya, de la veritat, al mínim, mínim, quan aquí els canals, fan un... un, un, un, un, un, un o, o fan un que no, de Tel Aviv, parla de Tel Aviv, o un... Eh, vol dir corresponsal, jueu. Com s'ha de dir la veritat? Dir, què, què està passant? Ni he vist ni un corresponsal eh, palestí. Ni un. Tots els canals. Ni un. Uh -huh. Què vol dir? Però jo volia dir que fins i tot sense que ens deixin arribar la veritat només aquestes fotografies que buscant una mica es poden trobar per internet només veient algunes fotografies de les que ensenyava la gent a la plaça de Manlleu ahir només veien això. És es que es què més què més necessitem? Què És es que hi ha fotos i de ha fotos que sagen quan veuen jo me va donar. Jo reparteixo. Al al còctel contrainformatiu podeu trobar aquestes fotografies. Tenim un enllaç hi ha fotografies. No pots, per altra, pots per genocidi de Gaza, sortir les fotos. Sí, sí, si busques una mica, una mica les trobes. Una mica fotos, eh? una però ja, ja passa que clau estàs de voler saber, És eh? allò. I, una i, mica de mandra saber. Insisteixo o em sorprèn, però molt greu el tractament de la notícia perquè estan, no, no saben com dir les coses per suavitzar el, la paraula massacre, per exemple, no l'he sentit jo a TV3 i jo penso que estan intentant mantenir com una mena d'equilibri de, per, per fer entendre que són dos bàndols sí, això, això no, eh? la majoria, que sí. em sembla una criminal sí. això Guerra, dos, dos és, és països, per denunciar-ho, eh, el tractament no, de com estan tractant la notícia perquè sí que estan donant dades però sempre al, al final de la notícia d'una manera suau i que continuen els atacs de les dues bandes la guerra continua que si continuen... la tercera fase sí, eh? Eh? parlen de terceres fases en plan llenguatges tècnics fent eufemismes per despistar eh? donar una mica de volta sobre, sobre aquest cas i deixar com un conflicte llunyà i jo eh, que crec que bueno, són molts inter interessos uh, històrics a Catalunya del de, de, de lubi jueu i aquí, i aquí estan molt ficats a, a TV3 i s'està intentant frenar tota la, la, la informació que en altres cadenes he vist com els propis periodistes no poden contenir la seva indignitat i estan realment, hi ha, hi ha notícies a cadenes Indignació, eh? Sí, sí, la que indignació. estan donant indignació, per exemple la Sexta l'altre dia escoltava la, com deien la notícia realment la periodista estava, estava indignada, de la mateixa manera que ha sortit en, en Tapatero també i fins i tot sí, en eh? Sarkozy, Sarkozy ja estem estem a un nivell que quan surten en Sarkozy a, a dir que això no pot ser, que s'ha d'aturar... És que la cosa va, és realment insuportable per, per molta, molts votants europeus que reclamen els seus polítics. Hi ha ja una acció, ja no, ja no traguen, ja no és una qüestió d'associacions que ens mobilitzem per la vau, no. És que ja arriba a un nivell insuportable pels propis polítics. Fem una petita pausa que... Eh, bé, sí. hem, de, hem de passar algunes falques i continuarem. Malgrat el que diguin els altres cóctel contrainformatiu. Nosaltres, aunque de pie. Esperam tots lo que està passant con el mal govern. 7.4 Parlem-ne, un programa per descobrir i conèixer l'actualitat un espai pel record tot allò que t'envolta i t'interessa temes d'avui i de sempre Parlem-ne dimecres de 8 a 9 del vespre amb Jaume Vilalta Cuina, literatura, cinema, informació jove, entrevistes... Tot té cabuda a Magatzem Magazine. De dilluns a divendres a un quart de dues del migdia i a un quart de deu del vespre amb Pere Trabal. Magatzem Magazine, el magazín diari de Ràdio Ona. Ràdio Ona, la ràdio de proximitat que més t'agrada. La cultura és el reflex de la societat. El diàleg, la base dels problemes i la solució dels mateixos. La nit, un espai per a la reflexió. Montserrat Font presenta Entrevista en Temps de Nit. Dijous, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Ona. Malgrat el que diguin els altres, còctel contra informatiu. Nosotros. Estamos de pie Esperamos todos Lo que està passant con el mal gobierno Una cosa, tornem a ser-hi Una cosa que comentàvem, ara micro És que una mica és l'hora de la veritat Com va ser amb la guerra de l'Iraq I amb altres guerres És, és l'hora en què eh, o les coses són blanques O les coses són negres I la gent s'ha de definir Aquests dies, eh, això que deia tu, Pere, Que... Justament a TV3 s'està veient que s'estan decantant molt descaradament a favor, a favor de, de, del govern israelita, que hi deuen haver uns interessos econòmics amagats que no sabem. Si més no intentar suavitzar, el que és injustificable, eh? perquè clar, és, és tan ja evident, és... però intentar-ho deixar com en taules, eh? que son, mm -hmm. és una guerra de dues bandos això és el que em sembla a mi greu perquè ja més no poden silenciar estan. Sí. seria un escàndol però intentar deixar el màxim de suau sí, eh? sí. fent-nos Fent creure que hi ha dos tipus de violència sí. equiparables que és la guerra de sempre quan en lliunyà, realitat es, es tracta de pedres contra tancs sí, sí. oh. que tiren cuets que el poble, els dos tiren cuets eh? són aquesta, aquesta igualtat aquesta ambigüitat 4.000 ferits palestins, 900 morts palestins, 13, quasi, quasi, 13 morts israelians. Quasi, quasi aquest, mil, mil, són els quasi mil ara ja, pots comptar 1.000 morts segur. Francesc, aquest dissabte a l'atmosfera hi va haver un incident, uh -huh. quan parlem de que la gent s'ha de definir, uh -huh. uh, hi va haver una persona que es diu Jordi Pérez, uh, que li van fer un comentari, li vam comentar, uh, perquè és una persona que... A vegades ha estat a la ràdio i a vegades ha estat doncs amb temes d'insumissió. Eh, jo li vaig preguntar quan farem la concentració per Palestina Torelló. Ens expliques una mica la resposta? Sí, a partir d'aquí en Jordi Pérez va començar a despotricar de mala manera a favor de l'estat d'Israel i contra el govern palestí de la franja de Gaza dirigit per aquesta organització, el moviment de resistència islàmic, que es diu Hamas. Al final, en Jordi Pérez va dir que, que sí, que vindria a continuar la discussió en el programa de ràdio Còctel Contrainformatiu, el nostre programa. Aquest incident va ser seguit per un grup de persones superior a quatre, érem una colla allà. A part que parlava veu molt alta, i, eh, jo em penso que tot, tota la gent del voltant eh, ho va sentir, uh -huh. encara que no volguessin sentir-ho. A partir d'aquí nosaltres, davant de la massacre contra el poble palestí, aquesta massacre que comet l'estat d'Israel encara avui, dilluns, mentre estem en enraunant, estan matant gent, Ara, ara, mateix, un bombes, ara a la Franja de Gaza, Fosfores, doncs... armes fosfores, ja. fosfores blanc Doncs per això mateix nosaltres abans de permetre-li a aquest noi venir aquí vàrem creure necessari realitzar una ronda de consultes urgents entre les persones que col·laboren directament o indirecte en aquest programa i també entre les persones que ens escolten de manera regular i el resultat d'aquestes consultes ha estat aclaparador Només una persona s'ha pronunciat a favor de considerar que hauríem de reconèixer en en Jordi Pérez el dret a la llibertat d'expressió i permetre-li que vingués al programa. Però tota la resta de col·laboradors, col·laboradores, radioients s'ha pronunciat en contra. Fins i tot un oient ens va fer la següent pregunta. Vosaltres convidaríeu al vostre programa un supervivent de la Gestapo dels anys 40 del segle passat per tal que vingués a argumentar a favor del genocidi comès contra el poble jueu per part del règim nacionalsocialista implantat aleshores a Alemanya i a gran part d'Europa pel führer Adolf Hitler Oi que no el convidaríeu? Doncs en Jordi Pérez tampoc Per tot això nosaltres Atenent a la opinió dels col·laboradors i col·laboradores i riadients del programa, atenent a les manifestacions i concentracions populars, aquestes que es fan per aturar la massacre de Gaza, aquestes que s'han realitzat aquests dies a Manlleu, Vic, Barcelona, Sevilla, dos germanes, Nova York, París, Londres, Berlín. Atenent les declaracions contra la massacre realitzades pel Sr. Jeff Halper activista de drets humans i ciutadà israelí citat, aquest home el citen a la crònica des de la ciutat d'Eskelon que s'ha publicat en el diari El País del diumenge d'ahir, 11 de gener concretament a la pàgina 4 i tenint en compte que les postures polítiques d'en Jordi Pérez coincideixen bàsicament amb el contingut de la propaganda que realitzen els portenveus militars de l'exèrcit de l'estat d'Israel podeu veure això a la mateixa crònica del diari El País que dèiem abans doncs per tot això nosaltres hem decidit que en Jordi Pérez no pot venir al programa Còctel contra Informatiu de Ràdio Ona per parlar del conflicte de Gaza i demanem ja hem demanat a la direcció de Ràdio Ona que ratifiqui la nostra decisió i la faci extensiva a la resta de programes de la ràdio. Això ho signem concretament la Roser Iborra i Plans, en Francesc Arnau i Àries i en Pere Sanjurjo i Marquiné del programa. I la Judit Camps. La Judit Camps és una de les primeres signants que al veure el nostre comunicat que coneixen la ràdio, que també han vingut al programa doncs també s'hi ha afegit i a partir d'aquí la llista anirà creixent és una modesta aportació nostra per intentar frenar la massacre no podem donar el micro no podem deixar el micro obert a cap persona que vingui aquí a defensar la massacre a més a més jo penso que no és el moment de provocacions hi ha gent que potser eh, s'agafa les coses com per, per cridar una mica l'atenció, per per fer-se veure i provocar-nos d'alguna manera en discussions eh, que saben que nosaltres doncs, ens, ens, ens agafem en seriosament i no, no, és el, no és el moment de, de justament de, de, de creure que això doncs eh, és, és un tema una frivolitat o. No? som molts morts i cadascú ja som grandets i les opinions a vegades, doncs, penso que s'han d'assumir cadascú les conseqüències de les seves opinions i, i, i rere d'aquesta que a vegades mal utilitzar la llibertat d'expressió no, no es poden trepitjar així els, els, els drets humans. Uh -huh. Els drets humans és el primer. I no hi ha justificació per, per la massacre que s'està fent i totes les justificacions jo penso que es, que es poden dir venen eh, ben, per, per, o, o per desinformació eh, realment o perquè algú eh, perquè ja aquesta vegada és una tradició eh, amb una mena de racisme integrat a dintre i una sensació de queè tu pertanja, has de defensar un sector i un altre vu dir. No no, no, just, no no són raons realment que en tinguin en compte la, la, la mort i la vida. És que és el primer. Uh -huh. Penso... Sí, jo et vull preguntar Jamal aviam que et sembla un, un brevíssim anàlisi una brevíssim, brevíssima anàlisi que jo contesto quan alguna persona hi ha moltes persones molt joves que em coneixen fa anys a Barcelona per aquí i em pregunten tu què, què dius d'això que passa a casa llavors jo els dic, això, mirant la història del món, la història universal pot tenir dos o tres finals a Algèria, per exemple, els colonialistes, francesos, en aquest cas, van tenir que marxar senzigament. 130 anys. 130 anys i al final van haver de marxar corrents.. Per força. Els hi diuen els ident els pie noir, els peus negres. Perquè? Eh. Perquè els francesos quan marxaven d'Algèria havien de marxar tant de pressa que anaven descalços, si sí li... calia. Però bé, llavors tenim l'altre exemple bueno, són els conservadors, sobretot uh -huh. aquests imperialistes de uh -huh. més, més dur uh -huh. però és un és exemple és curiós viuen, hi ha molts viuen a Angèlia sí, ja, ja, ja. llavors és un exemple d'un final d'una colònia imperialista van haver de marxar però tenim exemples per exemple al Caribe o a Nord-Amèrica, els, els indis nord-americans originaris Pràcticament els han exterminat i s'han quedat els invasors s'han quedat són dos finals possibles i llavors tenim una via intermèdia una via intermèdia que és la que propong gent de bona fe hi ha gent de bona fe que diu i no tan bona fe Francesc eh? no bona fe, no bona ac -acaba, fe. acaba de dir-ho perquè és la proposta del Buix eh? no de, de sí. no. A veure, digues, digues No, no, explica tu la proposta del Bush la proposta El Bush diu que ja s'ha de crear un estat palestí i un estat eh, no, israelit Exactament, això és la sí. proposta del Bush no, però... jo, no, jo, no, jo no crec que tingui gaire bona fe És, que, veure, que, no, que, és que no és la, la que jo anava no a explicar Ah, perdona, no perdona, aquesta. Digues, digues Aquesta és la proposta del Bush ah. i és la proposta que fa la propaganda militar <coughs> israelí en aquests moments la propaganda militar israelí diu si creus en que la solució són dos estats has de recolzar aquesta guerra això diuen ells diu el Bush jo dic que hi ha una altra proposta que fa gent de bona fe i hi ha altra que no té tanta bona fe, estic d'acord perquè jo penso que la proposta que vaig explicar és inviable també però no, no deixa d'estar aquí és una possibilitat que és fer un estat palestí i compartir-lo és a dir, el govern de Tel Aviv s'ha acabat i si hi ha d'haver un govern ha de ser compartit poble palestí i ciutadans israelians. Això, Molt bé. Això va dir Kadafi. dir aquesta... per exemple, Kadafi va dir que la si, si volen joves per viure en pau, dir... però dic abans, dic, no hi ha problemes de de sentit d'un jueu, jove de Palestina que habitisca a Palestina, sempre sí. El problema lo palestins que no en tenen que jo porten un jueu de Rússia, m'he cruxat a casa meva i els colons tots són de Rússia, de, de, de, de, de Sudà o d'Etiopia. Què té a rebeure això? Però, Jamal, però el jueu de Palestina, però jo et vull de Palestina és un germà, igual com un palestí. Suïtadà, però, jo, donen, per això és que no... però jo et vull preguntar la teva opinió sobre l'afirmació que faré ara. Jo penso que el poble palestí després de totes les atrocitats que s'estan cometent contra ells per part del govern i l'estat d'Israel jo penso que el poble palestí es negarà a compartir un estat amb, amb gent que ara estan allà jo penso que es negaran i serà impossible fer això no això és estat que... Compartit. Vi viure... això, això que veia jo que veia programa directament abans ni... La, a... A Cisjordania no hi ha ni Cauet ni Hamas ni res d'allà. Doncs de Jalil, la ciutat Jalil potser està a costat de Ramel·la, Ramella doncs colons jueus que van ficar a les cases de palestins i cada hi ha un carrer entre ells, res. Doncs cada dos per tres ataquen els palestins a casa seva, eh, a les olives d'agricultura, Vol dir, oh, estàs dient, estàs dient que, que vol tu... dir no, el palestí, això sí el palestí, dic, viure en un colon això és, és impossible uh -huh. ara un jueu de Palestina que has... no hi ha problema Home, després de és la com la un jueu aquesta... a Marroc, Marroc veia un jueu a casa, cap problema perquè uns tenen metralletes els, els, els colons israelians sí, van amb tots, la tot, metralleta tot, tot, és tot, tot. aquest és el problema, si tots. comparteixen el carrer i, i, tot, tot, sí. i hi ha un problema veïnal el color jueu trobarà la metralleta i el de Gaza el tirarà una pedra. És molt diferent. A mi m'agradaria expressar una opinió. <coughs> eh, eh, està parlant el Pere Fernández, sí, que no l'hem presentat, tira, perquè tira, ha vingut en, ara, darrer hora. Tiraria enrere i tiraria la Segona Guerra Mundial el genocidi dels jueus. Eh, tota aquella història doncs, no, no entraré a valorar res. Però el tema és que si d'algú s'acusa al poble a la mà, és que sabien que estaven fent atrocitats i no van fer res una guerra és una bestiesa tot arreu però el poble alemà té una culpa perquè no ho volia veure doncs això està passant actualment amb el tema de la globalització perquè inclús aquí la gent que jo conec al final ningú es pronuncia quan és tan fàcil de dir han de fotre fora els immersors i no mirem la realitat el reste del món no mira la realitat no vol veure la injustícia i acaba dient bueno, no és el meu problema com Alemanya, com el ciutadà alemà, eh? no parlo de l'Alemanya, ni res, com el ciutadà alemà, que és l'única culpa que té, que, no, que va mira, va veure, no va voler veure allò que estava passant. Sí, perquè ara hi té gran part del suport al govern d'Israel, de la seva població, encara ara, perquè hi ha un problema electoral, hi ha uns interessos electorals que estan refor sortint reforçats els polítics eh, del govern d'Israel, actuals, això vol dir que la població està d'acord amb la massacre, la major part. Els que mitjans de comunicació és com els americans, no, no arriben al revés. S'han arribat a publicar fotos, eh, amb això que dius, de, de gent que està a favor de la massacre, s'han arribat a publicar fotos d'estudiants israelites mirant amb, amb binocles des d'una de, muntanyeta mira, mirant eh, les, eh, les bombes com cauen. Sí, sí. el mateix que el poble alemany que no, no van els van quedar molt sorpresos quan van descobrir els camps de concentració és molt pitjor això, és molt pitjor que ha explicat la Roser és molt pitjor el que ha explicat la Roser és molt pitjor estem dient l'antifada va passar això que deia la Roser jo he vist a la TLC directament quan tiraven i això a Cisjordània abans a Cisjordània bombe sobre cases i eh? l'escola on jugava és que la ciutadania alemana mirava cap a un altre cantó i ho ignoraven. Però és que aquests de la fotografia s'ho estan mirant. I el reste del món, tots nosaltres, ho estem veient. Ja. Ah. Ara no podem dir que no ho sabem. És a dir, jo penso que encara que hi, no, hi ha una censura tan gran amb el jo, que veiem, no Jo que no que és criticat directament els no metges de comunicació, de tele i a Europa en general, i sobretot aquí, per exemple, eh? a Catalunya, és com, no sé, és com aquests estan parlant de... I quan surten, que diu Pere, doncs surten una guerra, és guerra, guerra guerra? Guerra d'exercicis, no guerra. Una resistència que està a defensar casa seva. Massacre, un quart d'artesanal que diu guerra i l'altra armes prohibida totalment tot el món. Es que diu prohibir, blanc. Escrema, sí. Jo trec la idea de que han haver aquestes manifestacions i s'hi ha apuntat polítics importants aquestes sí. però cap polític diu res cap polític de, de, diu res l'únic que ha dit algú és un metge escriptor palestí a Barcelona i ha dit el que s'ha de dir però no li deixen dir a ningú o ningú ho vol dir han de fotre el, fo el, han de fotre el camp de, de Palestina i pot. No, I sis que s'ha dit. Jo ha de dir el el el Montilla, ha de dir tot i si no bons que no surtin a fer-se cap foto. Home, si si carò d'rovira descarro és més deplorable doncs, si si va, va, no va, doncs... va fer relació. Exacte. Deia que o sigui, és que boicotejar contra tots els entre vol dir el, el... el, el, el... el, el, el, el... mad Israel o mad d'en Estats Units, doncs, que estan ajudant a com, com per exemple aquesta com es diu la, que arriba aquí a fruita Carmel, Carmel són són terrenys de palestins fora i la Enfica Forrell va posar colons i arriba aquí en balons de Carmel, no sé sí, això, és Carmel. Eh? Carmel, Carmel. És? Carmel. És? Són són uh, uh, uh, fruita, fruita. Fruit, eh? mm. Sí, una marca sobre malons. Per aquí a Catalunya, jo ho vaig comprar però no ho sabia, no doncs veure eh, això. Doncs, Datis... tema aquest jo el parlo, m'agrada xerrar, el parles amb qualsevol persona i al final, si vols dir, bueno, però a veure mira'm els ulls, tu, tu què opines? i jo, jo dono la meva opinió, jo demano l'opinió, la dono ben radical i, i els interrogo, però és que han de fer això, han de marxar no? i la gent es queda com a dir com dic, callo, callo, Israel, no di res no di creu. O sí, sigui, sí, si, s'ha si de dir el que s'ha de dir. Llavors qualsevol persona, no han de ser polítics, fan així, però, bar, així, saps, TikTokers, TikTokers. L'Estat d'Israel és un artifici criminal que està allà posat és una base militar. Estic parlant d una, d una pagessa de pagessa de, de, de com es diu, del govern de pucarcos. Mhm. De influència que tenia l'Estat d'Israel. Bueno, la té, eh? perquè No, perquè això és, és, és, és el poc a creu, el pod de del joves s'han profitat això, s'han profitat que el genocidi de de, de nazis sí. tot això, l'han ficat amb la gent, amb els homes i pels musulmans això, no ni, ni, ni tenen pot de això. Però aquí a Europa he que per al genocidi jo ja ho sí a temps. la història, parlo d'aquí ara. Els, els sionistes d'ara són més que els nazis, més, més. Vol dir, aquesta història està, que diu si estan enfocada al cap tenen por de, de, de, de, de, de criticar i si uh, critiques, doncs, perdona, és com Jamal. antisimistes, no sé què palestins són antisimistes també perdoneu, falten 4 minuts només és perquè siguem conscients que falten 4 minuts que si ha quedat alguna cosa el al tinter molt important, tu que explicaves... Li, li vull preguntar no sé si havies acabat Jamal, quan tu, ara fa un moment ens feies una diferència entre la ciutadania de l'estat d'Israel, ens deies que un palestí accepti conviure en un estat compartit amb un ciutadà israelí dels colons és impossible jo ho veig impossible, impossible. què veig jo eh? de, impossible, de, impossible. estàs fent una, una diferenciació vols dir que hi ha una altra part de la ciutadania amb la qual un palestí potser no tindria inconvenient en compartir alguna cosa pregunto eh? no, la amb un color israelí d'aquests sí. que porten el fusell ametrallador sí i que van ocupant terrenys sí. i que accepten que l'estat d'Israel els regali terres que en realitat són robades als palestins un palestí no voldria mai compartir res això Val? Però pots, estàs ser, dient... pots segurar eh? que... Clar, que no. clar, però llavors m'estàs dient que hi pot haver una altra part de la ciutadania una altra classe de, de ciutadans d'Israel amb els que un palestí no tingui inconvenient en compartir alguna cosa per exemple, hi ha un diari a Tel Aviv que es diu El Aretz. Sí, no, sé, no sé què vol dir és la capsavera del diari sí, bueno, aquesta gent de l'Aaretz han donat entrada a les seves pàgines del diari a un manifest que han fet un grup d'anarquistes ciutadans jueus en contra de la massacre jo he firmat aquest paper a Barcelona hi ha gent, i han anarquistes que estan signant aquest paper en contra de la massacre i a partir d'un comunicat que surt de Tel Aviv, d'un col·lectiu anarquista. Quan tu has fet aquesta diferenciació... Sí, el, el disada diferenciació... va fer una manifestació, una minoria a Tel Aviv contra, eh? contra això. Uh -huh. Un minut. Uh -huh. Però et dic, bueno, parleu. -me. No, no, no. no, no, no. no, no. I, contesta, pel que, contesta. Pel que, he, pel que he entès, hi han ha jueus que són germans dels palestins que han viscut sempre allà, no? En sí, per en aquest cas no hi hauria problema. No, és que és que no hi ha problema, jo sense És que el problema és sionista, si si no sé si no liquidar sí, sí. Palestina i, i més més diu un i tot i diu un estat jueu. S'ha acabat, acabat el temps. S'ha sap sap molt greu perquè ja seguirem, ja Perquè ara estava la cosa <ríe> calenta, però eh Desgraciadament, em penso que no haurem de tornar a parlar. Tant de bo, tant de bo no fos no. necessari, però en qualsevol cas, dilluns que veus, tornem a convocar i, i intentarem aquesta trucada que avui no hem pogut fer a Sevilla amb el Francisco Cano, que ens explicarà les concentracions per Palestina també de, de Sevilla. Més enllà de la innocència... Còctel contrainformatiu.